El proper dissabte, l'Hospital Municipal de Badalona durarà a terme un seguit d'activitats de promoció de la salut marcades en la celebració aquesta setmana del Dia Europeu per la Prevenció del Risque Cardiovascular. Les persones que s'hi acostin rebran informació sobre salut cardiovascular de la mà de diversos professionals sanitaris de Badalona Serveis Assistencials que oferiran als assistents la possibilitat de prendre's l'atenció arterial o conèixer el seu nivell de glucosa en sang, entre altres coses. Per conèixer més detalls de la jornada, avui hem volgut parlar amb la infermera de Salut Pública de BCA, la Sílvia Sarès, Bon dia, Sílvia. Bon dia, Marc. Doncs eh, sembla que aquestes eh, malalties, aquest risc cardiovascular... Uh, la gent encara no està prou basada no?, a fer-se aquest tipus de, de proves que oferiu aquest dissabte? No està, no està basades en fer-se les proves, que potser jo no diria això, el que no està tan basades a cuidar-se per prevenir-lo, que no depèn uh -huh. de fer-se proves, sinó del que fas tu mateix per, per prevenir aquests riscos. Uh -huh. I en aquest sentit, quines serien les activitats o quines serien les prevencions que haurien d'aprendre per evitar aquestes uh, malalties? Mira, les malalties que, que, que donar més risc cardiovascular són la pressió alta, el sucre, el colesterol, el fumar, el tenir excés de pes, el no moure'ns, l'estrès. Aleshores, per prevenir-les, és portar una alimentació equilibrada i sana, la, la, el que coneix com a alimentació mediterrània, el fer exercici, que no estic dient d'anar a un gimnàs si no es té temps, sinó moure'ns més en la quotidianitat del dia a dia que podem, el no fumar, això sí que és claríssim, el no fumar i a l'intentar prendre la vida amb, amb certa tranquil·litat. Uh -huh. No sé si eh, comentaves això, no? De no cal anar a esforçar-se a un gimnàs, l'excés d'esforç tampoc és beneficiós, no? Sembla que moltes vegades hi ha aquest culte per uh, tenir un cos perfecte, per fer molt exercici, però això tampoc és massa productiu, em sembla. No et sabria dir si és massa productiu o no. El que jo penso que no cal obsessionar-nos amb, amb massa res. El, per prevenir el risc, és el que estem dient, que és el que ha d'arribar a una població més àmplia, és suficient fent un exercici moderat. Si vas més temps al gimnàs, doncs vas més temps al gimnàs. Però realment tampoc no cal fer un exercici molt, molt intens per, per aconseguir obtenir beneficis. Parlem d'aquesta setmana que s'està celebrant del risc cardiovascular d'aquesta setmana europea, de la prevenció. I ja, i ja. És el dia? És el Dia Europeu, sí, perdona. Però, en tot cas, s'han fet aquests actes, a vosaltres el feu coincidir sí. aquest dissabte. Uh -huh. uh, Explica'ns una mica aquestes activitats que es duran a terme. Doncs, mira, a, a part d'ensenyar el nou edifici de consultes externes de l'Hospital Municipal, que s'ha aprofitat aquesta, aquesta ocasió per enmarcar-la amb el Dia Europeu de la Prevenció de la Prevenció de estarem diferents infermeres fent algunes proves, com pots ser prendre's la pressió arterial, mirar el nivell de sucre amb sang i també una coximetria que és... Res. és molt senzillet, és bufar per un aparell per a veure el, el nivell de monòxid de carboni que tens en l'aire, que això normalment la gent fumadora, el nivell de monòxid de carboni és molt més alt. Uh -huh. I aprofita i també hi haurà documentació, doncs, pues, una mica per, per això que estàvem parlant, no?, de coses que es poden fer per, per prevenir el risc cardiovascular. Uh -huh. Sobretot el fumar, eh? Posaves èmfasi al uh -huh. reduir el consum de tabac per evitar, doncs, aquests riscos. Sí, és que hi ha, de totes aquestes malalties que hem comentat que augmenten el risc, n'hi ha algunes que tenen un component d'herència familiar i pot ser més difícil, però n'hi ha algunes que depèn molt de nosaltres mateixos, com pot ser el decidir fumar o no fumar, el, i, la, i com mengem, no? el colesterol elevat sí que és veritat, que hi ha un component que pot ser familiar, però també depèn molt de com mengem, o la pressió arterial elevada, el consum de sal, eh, vull, dir, podem la, vull dir, podem reduir molt la sal, sobretot que afegim, o menjar aliments menys salats, i això és una manera de prevenir i és una manera molt fàcil bastant fàcil de fer. Sí, de fet, eh, sembla sempre molt fàcil, sobretot quan ho comentem, però al cap i a la fi la gent també li costa, és el que comentaves al principi, no? Potser el que més costa és que la gent s'acostumi a aquests hàbits. Sí, perquè, eh, bueno, eh, costa una mica, per a més potser no en som prou conscients, o la gent n'és conscient quan té un problema, quan té un susto, no? Una mica allò d'ai, mama, que viene el lobo i acaba venint. Mm. Jo sempre comparo... Eh, cuidem coses materials que ens costen un esforç, i a vegades el cos el cuidem menys i no tenim substitut, Clar. i en canvi doncs, no sé, un bon mòbil, un bon cotxe el mimes, el cuides, i quan realment això, si tens una pega amb un, un trastó que t'ha costat diners el pots substituir millor pitjor i en canvi el cos a vegades ens costa més de cuidar-lo que és el, sobretot és aquest el punt no? és, que, oh, és que és molt difícil fer dieta, és molt difícil fer exercici, sempre ho conviu dic, és molt bon cuidar-se, és molt bo cuidar-se perquè en al fons és això, és cuidar-se i no, no és, és tan fe... difícil. No, no és tan difícil. Si tu planteges com que m'estic cuidant, estic mimant el meu cos i m'estic cuidant per arribar a estar amb millor salut. Clar. No sé, a Badalona Serveis Assistencials, eh, els col·lectius de, de risc d'aquestes eh, malalties, el teniu localitzat? Sabeu si la gent gran és més propensa a aquest tipus de riscos o ja us trobeu amb, amb edats de tot tipus? Hi ha ja de tot tipus. Òbviament, a mesura que ens anem fent grans, hi ha malalties que, que potser es donen més. La diabetis potser hi ha més amb gent gran, a vegades la hipertensió arterial també normalment quan ens fan més grans, per a una qüestió de, de el cos se'ns fa vell, encara que el cuidem. Clar però n'hi ha a totes les edats. El sedentarisme es dona amb totes les edats. Vull dir, els nanos petits, perquè a escola fan més o menys gimnàsia, però si només fan la gimnàcia potser resulta poc. L'obesitat, el colesterol, el menjar, el menjar molt dolços o molts greixos, dir, això es dona amb totes les edats. Sí. Perquè també depèn molt, amb l'alimentació és una cosa molt familiar i també es dona molt en famílies. Vull dir, si la teva família menja d'una forma més adequada, és més que probable que tu com a nen o com a adolescent aprenguis a menjar de forma més adequada perquè a casa ho hauràs vist. I, i això també, per això et dic que es dona totes les edats. Està clar. Una altra d'aquestes activitats o dels elements que disposaran la gent que, que s'acosti aquest dissabte a la jornada ah, sí? és prendre's l'atenció arterial. Sí? Cada quan ens hauríem de prendre l'atenció arterial les persones, eh, no sé, d'una franja d'entre 20-45 anys, eh, per exemple, crec que és una cosa que és molt fàcil de fer, perquè gairebé totes les farmàcies doncs, eh, ho, podem, ho podem portar a terme, no? però la realitat és que no ho fem tant. Però és que tampoc, si en principi no tens problemes, tampoc no cal, no cal massa, eh? vull dir, cada, cada quatre anys... Uf pots prendre la pressió arterial. Uh -huh. Si la tens bé, si no la tens bé, la, tant si tu prens a la farmàcia com si tu prens a, a, a, amb una, alguna visita que puguis fer el teu metge o la teva infermera i detecten alguna xifra que està més alta, ja et diran el que, quan hi has de tornar o si has de fer alguna cosa especial. Però si no, cada 4 anys és el que recomanen les recomanacions pre, d'activitats preventives, més o menys són cada 4 anys. Uh -huh. Aquí hi ha alguns símptomes que ens puguin alertar que tenim aquest riscos? Ah, de, de la pressió arterial elevada? No, no, de, en general, de les malalties. No, en general, malalties. No, el, no. No tens cap símptoma que, que t'avisi. El símptoma, si el metge et diu o la infermera, escolta, que tens el colesterol molt alt o que tens la pressió molt alta o el fumar tant, eh, això t'està perjudicant. Això ja és, un, això ja és un, un avís, no hi ha una alarma. Si hi hagués l'alarma, potser la gent, que és, jo penso que és molt trist que ens hagim d'amoïnar quan algú fa mal, ens hem de cuidar sense necessitat. El fet de fumar ja tens més punts per tenir problemes. Sí. El fet de no fer exercici ja tens més punts per tenir problemes. El fet de, de, tenir, de tenir un excés de pes ja tens més punts per tenir problemes. Mm. I, no, I no et fa mal el tenir més excés de pes. Et pots cansar més quan camines. Clar. O no et fa mal el, el fumar. El, no et fa mal en el moment, no et dona un símptoma, però sí que tens, el, que tens el risc augmentat. Clar, el problema és aquest, no? Que precisament quan avisa ja és en un moment molt greu. Mol greu, no, però pot ser, pots tenir més problemes. Per això la importància del cuidar-nos, que és el que et deia abans, no? el, el cuidar-te i, i, i que això formi part de la teva quotidianitat, el, el menjar de forma adequada. Això no vol dir que un dia no puguis sortir i fer menjar alguna més greixosa o més fregida, o... però que no sigui el dia a dia. El caminar, el pujar a escales, si surts del metro, doncs pujar escales i no fer servir la o l'ascensor o l'escala automàtica. Totes aquestes petites coses que dius, pues no són tantes, mm. i a la llarga fan un, una gran bossa que et beneficia, no? Mm -hmm. Invertim De... salut. Invertim amb diners o intentem estalviar amb diners i, en canvi, la salut ens la deixem. Sí, i, I, no, i, no, i potser és el més econòmic. Salut. Què? I potser és el més econòmic. Sí, exacte, és el més econòmic. És el més econòmic per tothom, per, per, per, no, no, no, no ens oblidem que estem en un entorn difícil, però per tu mateix, sobretot, per tu, per la teva família, per, per poder disfrutar sí. de, de la teva vida, de la teva família, dels teus amics, del, del, del teu oci, del teu, del teu treball, de tot. Està clar, està clar. Una altra d'aquestes proves és la coximetria. De fet, durant el Dia Internacional de la Malaltia Pulmular Obstructiva Crònica, que també la veu celebrar aquí, també fèieu coximetries, que és aquesta prova que permet als pacients saber quina concentració de monòxid de carboni presenten el seu aire aspirat, no? Com deiem el tabac. I aquí potser molta gent se sent sorpresa, no?, quan es fa aquesta prova. Sí, i a vegades els que sorprenen més, perquè no només la fem aquest dia que comenta, sinó també el Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig, que també ho tornem a fer, sí. Molta de les sorpresos, la gent que és fumadora, eh, habitualment, qui digui que no sap que el tabac és dolent, menteix, perquè tothom sap que el fumador sap que el que està fent no és saludable. Però que a vegades el és la gent que viu amb un fumador. Ah no és fumador i que quan fa la coximetria, perquè moltes vegades doncs, venen això, doncs, la, una parella o... i on descombufen sí. es sorprenen dels seus nivells quan no són fumadors perquè tenen un nivell més alt que a mi una persona, que no sigui fumadora, que el fet de viure en una ciutat, com pot ser Barcelona, Badalona, Sabadell grans ciutats, pots tenir una mica de monòxid de carboni, mm. però la gent no fumadora, però que conviu fumadors, és la gent que a vegades es sorprèn més. Els fumadors, quan els hi surt molt alt, també. És quan se n'adonen que el que els han estat dient al metge, a la infermera, la família, no és una tonteria i que és cert. Però sobretot és amb xifres molt altes. Mm. I els, amb xifres més baixes, els, no, els que conviuen amb fumadors. No, amb fumadors, mm. per fumadors tant, passius. Per tant, exacte, un avís als fumadors passius ara anava posar l'exemple, no?, d'una parella en què un dels dos membres eh, sí que fuma i l'altre no, eh, per molt que s'hagi implantat aquesta llei anti-tabac i que ara als restaurants ja no, ja no es fumi, que ja no tinguem aquest risc en llocs tancats, doncs sí que hi ha aquest risc de qui conviu amb nosaltres. Exacte, exacte, exacte. Ja, S'ha de tenir en no, compte, no parelles, i hi ha fills, i si hi ha gent gran, tots els els convivents amb, a, amb aquella persona fumadora, sobretot si és un gran fumador i que fumar... Perquè, clar, pots ser un gran fumador, sortir a fumar fora de la terrassa, que no t'estic dient que és el que hagi de fer... Però, però sempre és millor fora que no dintre de casa. Sí, sí, els, els, els que combinen fumadors també tenen un risc. Està clar. Doncs esperem que aquestes prevencions que, que difondreu en aquest Dia Europeu per la prevenció del risc cardiovascular arribin al màxim nombre de persones possibles. Nosaltres n'hem volgut parlar amb la infermera de Salut Pública de BCA, la Sílvia Serés. Moltes gràcies. De remarques. I ens tornem a trobar. Molt bon dia. Molt bon dia. Adéu.